Поїхали в будинок лорда Еджвера на Рінчетт-гейт у стані приємного очікування хоча я й не поділяв схильності свого бельгійського друга до психології але кілька фраз якими леді Еджвер описала свого чоловіка розбудили мою цікавість я нетерпляче чекав на це знайомство щоб скласти власну думку будинок вражав надійний красивий Хоча трохи похмурий. На вікнах ні квітів, ні схожих дурничок. Нам одразу відчинили. Але це зробив не сивий дворецький у літах, що відповідало б зовнішньому виглядові будинку. Навпаки, двері відчинив один із найкрасивіших чоловіків, яких я тільки бачив. Високий, білявий. Він легко міг би позувати скульптору для образу Гермеса чи Аполлона. Та попри привабливу зовнішність, було щось ледь жіночне у м'якості його голосу, що мені не сподобалося. Також, що дивно, він нагадав мені про когось, якого я бачив недавно, але не згадав би навіть ціною свого життя. Ми попросили про аудієнцію лорда Еджвера. «Сюди, будь ласка!» – Дворецький повів нас через холу, повсходи і зупинився перед дверима у дальньому куті. Відчинивши їх, він відрекомендував нас тим самим м'яким голосом, якому я вже інстинктивно не довіряв. Кімната, у яку нас привели, нагадувала бібліотеку. Стіни були заставлені полицями з книжками. Меблі темні, але вишукані, а от стільці надто офіційні та незручні. Лорд Еджвер, який підвівся, щоб привітати нас, виявився високим чоловіком років п'ятидесяти. Його темне волосся посікла севина, а на тонкому обличчі виділявся глузливий рот. Він справляв враження дратівливої та озлобленої людини. В очах світилася дивна таємниця. Я подумав, що в тих очах було щось виразно незвичне. Його манери були строгі, формальні. «Мсьє Еркюль Пуаро, капітан Гастінгс, будь ласка, сідайте». Ми сіли. У кімнаті було прохолодно. Через єдине вікно протікало дуже мало світла, і півтемрява сприяла прохолоді. Лорд Еджвер підняв лист, на якому я помітив почерк свого другу. «Звичайно, ваше ім'я, мсьє Пуаро, мені знайоме». А кому ні? детектив ледь уклонився компліменту. Та я не розумію ваше місце у цій справі. Ви пишете, що хочете зустрітися зі мною. Від імені він на мить затихнув моєї дружини. Чоловік вимовив два останні слова особливо, так ніби для цього потрібно докласти зусиль. Саме так, підтвердив мій друг. Як я розумію, є поро. «Ви розслідуєте злочини. Проблеми, лорде Еджвер. Проблеми зі злочинами. Та є інші. А вже ж, і в чому ваша проблема тепер?» Сарказм у його словах цього разу був відчутним. Пуаро не звертав уваги. «Маю честь звертатися до вас від імені Леді Еджвер». Промовив він. «Леді Еджвер, як ви знаєте, хоче розлучення». Я дуже добре це знаю, холодно відповів лорд Еджвер. Вона запропонувала, щоб ми з вами обговорили це питання. Нема чого обговорювати. То ви відмовляєтеся? Відмовляюся? Звісно, що ні. Хай би що там пооро собі очікував, але не це. Я рідко бачив друга здивованим, але цього разу так і було. Його зовнішність була смішнюча. Розявлений рот, розпростерті руки і припідняті брови. Він нагадував персонажа гумористичних коміксів. «Комент?» – вигукнув він. «Що це? Ви не відмовляєтеся?» «Не можу зрозуміти вашу реакцію, мсьє пору. «Вибачте, ви справді хочете розлучитися зі своєю дружиною?» «Звичайно, хочу. Вона прекрасно це знає. Я написав про це у листі». «Ви написали їй це?» «Так, півроку тому. Я нічого не розумію. Я зовсім нічого не розумію!» Лорд Еджер мовчав. «Я вважав, що ви принципово проти розлучення?» «Не розумію, чому мої принципи – це ваше діло, мсье поро. «Це правда, я не розлучився зі своєю першою дружиною. Моя совість не дозволила цього. Однак мій другий шлюб, зізнаюся відверто, став помилкою». Коли дружина запропонувала розлучитися зі мною, Яна відріз відмовився. Через півроку вона написала мені знову, вимагаючи того ж. Гадаю, вона хоче знову вийти заміж за якогось кіноактора чи когось такого. На той час мої погляди, що до цього змінилися, я надіслав їй лист у Голівуд, якому повідомив її про це. Не розумію, чому вона скерувала вас до мене. Ймовірна умова про гроші? На останніх словах його губи знову глумливо скривилися. Надзвичайно цікаво, пробурмотів пору. — Аж надто цікаво. Тут є щось, чого я взагалі не можу зрозуміти. Щодо грошей, продовжував лорд Еджвер, я не прийматиму жодних фінансових умов. Дружина покинула мене за власним бажанням. Якщо вона хоче побратися з іншим, я даю їй повну свободу. Але немає жодної причини, чому вона мала б отримати від мене навіть пенні, і вона не отримає. Про фінансові умови не йшлося. Лорд Еджвер здивовано підняв брови. Джейн явно виходить заміж за багатія, цинічно кинув він. Тут є щось, чого я не розумію, промовив мій друг. Він був спантеличений. Чоло вкрилося складками від напруженого мислення. Як мені відомо, леді Еджвер не раз спілкувалася з вами через юристів». «Так», – сухо підтвердив лорд Еджвер, – «через англійських адвокатів, американських, словом, через усіх можливих адвокатів аж до найбільших негідників. Зрештою, як я сказав, вона написала мені особисто. І раніше ви відмовляли їй. Саме так» але отримавши лист, передумали. «Лорде Еджвер, чому ви передумали?» «Це не стосується листа», – грізко відповів той. «Мої погляди просто змінилися і все. Досить раптові зміни». Лорд Еджвер мовчав. «Лорде Еджвер, які обставини змусили вас змінити свою думку?» «Це особиста справа, мсьє поваров. Я не хочу обговорювати цю тему». Скажімо, що з часом я зрозумів переваги закінчення. Пробачте за мою відвертість, при низливих стосунків. Мій другий шлюб став помилкою. Ваша дружина говорить те саме. Тихо зауважив Пуаро. Невже? У його очах за мить з'явився дивний блиск, але одразу ж зник. Співрозмовник підвівся, показуючи цим, що зустріч завершено. І коли ми попрощалися... Він начебто трохи розслабився. Вибачте за перенесену зустріч, але завтра я мушу вирушити в Париж. Нічого, все чудово. До речі, на розпродаж предметів мистецтва. Маю на прикметі маленьку статуетку по своєму ідеально макабрично, але мені подобається щось зловісне, макабричне і завжди подобалося. У мене особливий смак. І знову та дивна посмішка. Я розглядав книжки з найближчих поличок. Серед них я помітив мемуари Казанови, Томик Маркиза Десада, ще одному про тортури в середні віки. Я згадав, як здригнулася Джейн Вілкінсон, коли я розповідала про свого чоловіка. Це була не гра, то було щиро. Я замислився, що ж це за чоловік такий Джордж Альфред Сент Вінсент Марш Четвертий барон Еджвер. Він попрощався з нами надзвичайно вічливо і натиснув на дзвоник. Ми вийшли. Грецький бог у вигляді дворецького чекав на нас у холлі. Я вже зачиняв двері бібліотеки за собою, коли мимоволі зазирнув усередину. Я мало не скрикнув від здивування. Від вічливої усмішки не залишилося й сліду. Губи оголили зуби в злісному вишкірі, очі горіли люттю і майже божевівним гнівом. Я вже не дивувався, чому лорда Еджвера покинули обидві дружини. Але мене вразило залізне самовладання чоловіка. Витримати всю розмову з таким застиглим самовладанням і з такою байдужою вічливістю. Коли ми підійшли до виходу, Двері праворуч відчинилися. На порозі кімнати стояла дівчина, яка, побачивши нас, трохи відсмикнулася назад. Вона була висока, струнка, з каштановим волоссям та блідим обличчям. Її очі, темні та перелякані, на якусь мить зустрілися з моїми. Тоді, наче тінь, дівчина знову зникла у кімнаті і зачинила двері. За мить ми вийшли на вулицю. Пуаро зупинив таксі, ми сіли, і він сказав водієві їхати у Савой. «Ну, Гастінгсе», – промовив мій друг, підморгнувши, – «зустріч пройшла не так, як я уявляв». «Так, справді, отут дивак той лорд Еджвер». Я розповів йому, як зазирнув у кабінет перед тим, як зачинити двері, і що я там побачив. Детектив повільно та вдумливо кивав головою. Припускаю, що він на межі божевілля Гастінгса. Можу лише уявити, які в нього дивні пороки, і що за машкарою крижаної байдужості він приховує глибоко вкорінені жорстокі інстинкти. Не дарма обидві дружини покинули його. Майте рацію. Пуаро, коли ми виходили, ви помітили дівчину темноволосу з блідим обличчям. Так, мій друже, юна леді перелякана і нещасна. Його голос був сумним. «Хто, думаєте, вона така?» «Напевно, його дочка. У нього є дочка?» «Вона здавалася такою переляканою?» – повільно сказав я. «Такий будинок, мабуть, занадто понуре місце для молодої дівчини». «Правду кажете?» От ми і приїхали, мій друже, повідомимо її світлості добрі новини. Джейн була в своєму номері. Зателефонувавши їй, адміністратор сказав нам, що ми можемо піднятися. Портія провів нас до дверей. Нам відчинила охайна жіночка середнього віку в окулярах і з гладко укладеним сивим волоссям. Зі спальні пролунав хрипкий голос господині. Еліс, це мсьє погром? «Запропонуйте йому сісти, накину на себе якесь лахміття й одразу ж виходжу». Лахміттям Джейн Вілкінсон вважала прозорий пенюар, який демонстрував більше, ніж приховував. Вона зайшла і нетерпляче, запитала. «Усе добре?» Пуаре підвівся і схилився над її рукою. «Влучні слова, мадам, усе добре». «Як? Що ви маєте на увазі?» Лорд Еджвер цілком згоден на розлучення. «Що?» Якщо здивування на її обличчі було несправжнім, вона і справді була найвидатнішою акторкою. «Мсія Поро, ви домоглися успіху? Одразу ж, отак? Та ви геній! Заради Бога, як ви влаштували це? Мадам, я не прийматиму незаслужені компліменти». Півроку тому ваш чоловік написав вам, що передумав щодо розлучення. Що ви сказали? Написав мені? Куди? Наскільки я зрозумів, ви тоді були в Голівуді. Але я не отримувала жодного листа. Мабуть, загубився. Лише подумайте, а я все обдумувала, планувала, переживала, божеволила увесь цей час. У лорда Еджвера склалося враження, що ви маєте намір одружитися на акторові. Звичайно, це я йому таке сказала. Вона всміхнулася, як щаслива дитина. Потім раптом на її обличчі відобразилася тривога. Мсі, пару, ви ж не розповіли йому про мене та герцога. Ні, ні, заспокойтеся, я обачний. Цього ж не треба було, чи не так? Бачите, у нього дуже дивакувата підла натура. Мій шлюб із Мертоном міг статися йому занадто хорошим для мене, і, звісно, він би спробував підкласти якусь свиню. Кіноактор – це інше. Хоча, хай там як, я однаково здивована. Так, Еліс, ти не здивувалася? Я помітив, що опокоївка – Заходила і виходила зі спальні, прибираючи різноманітний одяг, що звисав зі спинок крісел. Я здогадувався, що вона весь час слухала нашу розмову. Тепер виявилося, що Джейн повністю довіряла їй. Здивувалася, міледі відтоді, як ми його знали, його світлість, мабуть, дуже змінилася, презирливо мовила служниця. Так, мабуть, ви. «Розумієте його поведінки?» «Це вас пантеличує?» – запитав Поро. «О, так. Та не будемо перейматися цим. Чи має значення, чому він змінив свою думку, якщо він змінив її?» «Це може бути байдуже вам, мадам, та цікавить мене». Акторка проігнорувала його. «Головне, що я вільна нарешті». «Ще ні, мадам». Вона нетерпляче глянула на бельгійця. «Гаразд, буду вільна, хіба це не те саме?» Поаро дивився на неї так, наче він думав по-іншому. Герцах у Парижі», – сказала Джейн. «Я маю негайно телеграфувати йому. Боже мій, його стара просто сказиця!» Мій друг підвівся. «Мадам, я радий, що все відбулося так, як ви бажали. До побачення, мсьє Пуаро». Їй величезне дякую. Я нічого не зробив. Але принесли мені добру звістку, Мсьє Пуару. Я така вдячна справді. От і все, сказав мені Поаро, коли ми покинули номер. Головне вона. Вона не подумала, не зацікавилася, чому то лист не дійшов до неї. Ви, можливо, уже помітили, Гастінгсе, наскільки вона неймовірно окмітлива в ділових питаннях. І водночас позбавлена хоч якогось інтелекту. Що ж, добрий господь не може наділити всім. Хіба ще Іркуля Пуаро, хитро зазначив я. Насміхаєтеся, друже, спокійно відказав співрозмовник. Ходімо, прогуляємося набережною. Хочу впорядкувати свої думки. Я зберігав стриману тишу, поки оракул не заговорив. Цей лист знову продовжив детектив, коли ми йшли попри річку. От що мене цікавить. Друже, існують чотири варіанти. Куди він зник? Чотири? Так. Перший його загубили на пошті. Таке трапляється, самі знаєте, але не дуже часто. Навпаки, дуже рідко. Якби його неправильно заадресували, він би вже давно повернувся до лорда Еджвера. Ні, я схильний відкинути цей варіант, хоча він може бути правильним. Варіант другий. Наша прекрасна леді бреше, коли каже, що ніколи не отримувала його. Це, звісно, цілком можливо, та чарівна леді здатна на будь-яку брехню, висловлену з такою дитячою щирістю, задля своєї користі. Але я не розумію, Гастінгсе, яка в цьому користь для неї. Якщо вона знає, що він розлучиться з нею, навіщо посилати мене і просити його про це? Тут немає логіки. Варіант третій. Лорд Еджвер бреше. І якщо хтось тут бреше, то це, мабуть, він, а не його дружина. Але я не бачу сенсу в такій брехні. Навіщо вигадувати неіснуючий лист, надісланий півроку тому? Чому просто не погодитися на мою пропозицію? Ні, я такий схильний думати, що він надіслав листа, хоча мотивів для такої різкої зміни його позиції я не можу зрозуміти. Отож, ми дійшли до четвертого варіанту. Хтось приховав лист. І отут Гасінгсе. «Ми ступаємо на надзвичайно цікаве поле для гіпотез, тому що листа могли приховати як в Америці, так і в Англії. Хай би хто приховав його, та людина не хотіла, щоб шлюб розпадався. Гастінгсе, я багато віддав би, щоб знати, що стоїть за цією справою». Тут щось є, присягаюся, тут щось є. Він замовк, а тоді повільно додав. Щось, про що я майже не маю уявлення. Наступного дня було 13 червня. О пів на десяту ранку нам повідомили, що нас прагне побачити інспектор Джеб, який чекає внизу. Минули роки з часу нашої останньої зустрічі з інспектором зі Скотленд-Ярду. – А, це ж славний джеп, – сказав Пуаро. – Цікаво, що йому потрібне? – Допомога, – насмішливо кинув я. – Якась справа йому не по зубах, от він і прийшов до вас. На відміну від бельгійця, я не був поблажливим до джепа. Не те, щоб я був проти, коли той звертався по поради до Пуаро. Зрештою, моєму другові це подобалося. І це були своєрідні лестощі. А от дратувало мене лицемірне вдавання Джепа, наче він нічого такого не робив. Я люблю прямолінійних людей. Я сказав це детективові, і він розсміявся. Гастінгсе, та ви з породи бульдогів. Але пам'ятайте, бідному джепові доводиться зберігати своє обличчя, тому він і грає таку роль. Це ж природно. Я зауважив, що це надто по-дурному. Співрозмовник не погодився. Зовнішня форма це дурничка. Але для людей це важливо, це дає їм змогу зберегти своє самолюбство. Особисто я вважав що трошки комплексу неповноцінності джепові не зашкодить. Але сперечатися про це було зайве. До того ж, я теж хотів дізнатися, що привело інспектора сюди. Той люб'язно привітався з нами. Збиралися снідати, бачу. Ще не змусили курей нести для вас квадратні яйця, ге, місьє Пааро? Це був натяк на скаргу мого друга, на різні розміри яєць, що зачіпало його відчуття симетрії. «Поки що ні», – засміявся детектив. «Що привело вас так рано, мій любий джепе?» «Це не рано, не для мене. Я працюю вже добрих дві години, а привело мене вбивство». «Вбивство?» «Лорда Еджвера вбили вчора вночі в його будинку на Ріджент гейт, а заколола його дружина». «Дружина?» – викрикнув я. Я одразу згадав слова Браяна Мартіна минулого ранку. Невже він мав пророчий дар передбачати, що станеться? А ще я пригадав, як легко Джейн обмовилася про те, щоб прибрати його. Брайан говорив, що вона аморальна. Так, вона була саме така черства, самозакохана і дурна. Яку він мав рацію у своїх оцінках? Усе це промайнуло в моїх думках, а Джеб собі продовжував. Так, акторка, знаєте, славно звісна, Джейн Вілкінсон вийшла за нього заміж три роки тому. Вони не ладнали, вона покинула його. Паро здавався спантеличним і серйозним. Чому ви переконані, що саме вона його вбила? А чого сумніватися? Її впізнали. Вона й не ховалася, приїхала на таксі. «На таксі?» – підсвідомо повторив я, згадуючи її слова у Савої кілька вечорів тому. Подзвонила і попросила зустрітися з лордом Еджвером. Була 10-та година, Дворецький сказав, що він гляне. «Ой, – каже вона спокійна, як удав. – Не треба, я леді Еджвер, – гадаю, він у бібліотеці?» Вона попрямувала до бібліотеки, відчинила двері, зайшла всередину і зачинила за собою двері. Дворецький подумав, що це дивно, та нехай. Він знову спустився вниз. Через десять хвилин почув, як зачинилися вхідні двері. Отже, гостя недовго там затрималася. Об одинадцятій він замкнув вхідні двері. Дворецький відчинив двері у бібліотеку, але там було темно тому він подумав, що господар уже ліг спати. Цього ранку тіло знайшла служниця, закололи у потилицю, в місце, де починається волосся. Був крик, нічого не чули? Кажуть, що ні. Двері у тій бібліотеці, знаєте, звука не проникні, а з вулиці долинає гул транспорту. За такого удару смерть настала дуже швидко. Лікар казав, лезо пройшло через довгастий мозок, чи щось таке. Якщо вдарити саме туди, людина помирає моментально. Але потрібно знати, куди саме вдарити, а це передбачає медичні знання. Так, це правда, цей пункт на її користь поки що. Але 10 до 1 – це просто випадковість, їй просто пощастило вдарити туди. Самі знаєте, деякі люди надзвичайно везучі. – Не настільки, якщо зрештою її повісять, мій друже, – зауважив Пуаро. – Ні, звісно, вона вчинила нерозумно. Отак приїхала, назвалася і все таке. І справді дуже цікаво. Мабуть, вона не планувала нічого поганого. Вони посварилися, вона вихоплює кишеньковий ножик і встромляє в нього». Це був кишеньковий ніж? Лікар каже, що щось таке. Хай що воно було, вона забрала це із собою, не залишила в рані. Детектив невдоволено похитав головою. Ні-ні, мій друже, усе було не так. Я знаю, ту Леді, вона не здатна на такі гарячі, імпульсивні вчинки. До того ж, навряд чи вона мала з собою кишеньковий ніж. Жінки рідко його носять. І однозначно не Джейн Вілкінсон. Кажете, ви її знаєте, Мсьє Поаро? Так знаю. Після цих слів він на мить замовк. Джеб запитально подивився на нього. Тримаєте щось у рукаві, мсьє поаро, наважився він нарешті. О, сказав Бельгіс, добре, що нагадали. Що насправді привело вас сюди, Джепе? Ви не просто прийшли провідати старого друга. «Запевняю, що ні. У вас є просте і зрозуміле вбивство. Маєте вбивцю, у вас є мотив. До речі, джепе, який мотив?» Вона хотіла одружитися з іншим. Чули, як вона говорила про це минулого тижня. А ще чули, як вона погрожувала. Казали, вона обіцяла взяти таксі і розправитися з ним. «О, ви добре інформовані, мій друже, дуже добре» мовив Пуаро, «хтось вам дуже допоміг». У його погляді було запитання, але, якщо і так, джеп не відповів на нього. «Наша робота – слухати те, що говорить мсьє Пуаро», – стримано сказав він. Детектив кивнув, він потягнувся по щоденну газету. Без сумніву, чекаючи, джеп розгорнув її, але відклав осторонь, коли ми увійшли. Механічно мій друг склав газету посередині, розгладив і поклав на місце. Хоча погляд Пуаро зупинився на газеті, його думки заглибилися в якусь загадку. – Ви не відповіли, – сказав він через деякий час. – Якщо все проходить так безпроблемно, чому ви прийшли до мене? Бо я чув, що вчора вранці ви були на Ріджент-Гейт. Зрозуміло. Щойно почувши це, я сказав собі, щось тут є. Його світлість послав по мсьє Пуаро. Чому? Що він підозрював? Чого боявся? Перш ніж вчинити щось конкретне, краще поїду до Пуаро і перекинуся з ним слівцем. Що ви маєте на увазі під щось конкретне? Гадаю, заарештувати леді? Саме так. Ви ще не бачили її? Та ні, бачив. Найперше заїхав у Савой. Не хотів ризикувати, щоб вона вислизнула. Ах, видобув поворотовий. Він замовк. Його очі, які до цієї миті задумливо Невидючим поглядом втупилися в газету перед ним, набули іншого виразу. Він підвів голову і продовжив зовсім іншим тоном. І що вона сказала, ну, мій друже, що вона сказала? Звісно, я пояснив їй усе, як належить, що потрібно дати свідчення, попередив, що її слова можуть бути використані проти неї, Ніхто не може звинуватити англійську поліцію у несправедливості. На мою думку, це трохи по-дурному, але продовжуйте. Що сказала міледі? Розвела істерику, от що вона зробила. металася кімнатою, заламувала руки і зрештою гримнула на підлогу. О, вона чудово впоралася, кажу вам, прекрасна гра. Так, м'яко промовив детектив то у вас склалося враження, що її істерика була нещирою, так?» Джеб грубо моргнув. «А ви, як вважаєте, такими фокусами мене не проймеш? Вона не знепритомніла, тільки не вона. Вона лише вдавала, присягаюся, їй подобалося це. Так задумливо погодився пару. Я сказав би це цілком можливо». Що сталося далі? Ну, вона отяма, тобто вдала це, і стогнала, і плакала без перестанку, і та її служниця з кислим обличчям підносила до неї на шатир, поки нарешті леді не оговталася настільки, щоб викликати свого адвоката. Заявила, що без нього й слова не скаже. Спершу істерика, замить адвокат. «От я питаю у вас, це нормальна поведінка, сер?» «У цьому випадку досить природна», – спокійно сказав мій друг. «Тобто вона винна і знає про це?» «Зовсім ні. Я про її темперамент. Спершу вона показує вам, як уявляє жінку, яка раптом дізнається про смерть чоловіка. Після задоволення акторського інстинкту – Її вроджена проникливість підказує їй викликати адвоката. Те, що вона грає на сцені і навіть насолоджується цим, зовсім не свідчить про її вину. Радше це доводить, що вона природжена акторка. Але вона ж винна, я впевнений. Ви достатньо переконані з їх повару. Гадаю, ви маєте рацію. Кажете, вона не зробила заяви, так? Жодної? Джеб заусміхався ні слова не скаже без свого адвоката. Покоївка подзвонила йому. Я залишив там двох своїх людей і прийшов до вас. Я хотів знати, що відбувається перш, ніж продовжу. І все ж таки ви переконані, що вона винна? Вже ж переконаний, але хочу мати якомога більше фактів. Цей випадок наробить багато шуму, жодних таємниць. Це буде у всіх газетах. А ви знаєте, що таке газети? Якщо йдеться про газети, зауважив детектив, як ви поясните таке, мій друже? Ви, очевидно, неуважно читали ранкову газету. Поаро потягнувся через стіл і вказав на колонку світської хроніки. Джеб прочитав це вголос. Учора ввечері Серман Ю Корнер влаштував успішну вечерю у своєму будинку біля річки в Чизіку. Серед присутніх були сер Джордж та Леді Дюфіс, відомий театральний критик Джордж Блант, сер Оскар Гаммерфельд із кіностудії Овертон, міс Джейн Вілкінсон, Леді Еджвер та інші. Джеб намить сторопів, але швидко оговтався. А це тут до чого? Пресі надсилають таке заздалегідь. От побачите, що нашої леді там не було, а вона з'явилася пізніше, об 11 годині чи пізніше. Бог з вами, сер, не потрібно сприймати все, що ви бачите в пресі за святе писання. Вам це мало б бути відомо краще за інших. О, а вже ж, звісно. Просто це здалося мені цікавим, ось і все. «Подібні збіги існують, мсьє Паро. я з власного гіркого досвіду знаю, що ви закриті як устриця, але ж ви розповісте мені, чи не так? Скажете мені, чому лорд Еджвер послав по вас?» Пуаро похитав головою. «Лорд Еджвер не посилав по мене, то я попросив зустрічі з ним». «Справді? І чому?» «Мій друг якусь мить вагався». Я вам відповім, протяг він, але зроблю це по-своєму. Інспектор фиркнув. Я майже співчував йому. Іноді пару може доводити людей до сказу. Я прошу дозволити мені, продовжив бельгієць, зателефонувати одній людині і запросити її сюди. Про кого це ви? Про містера Брайана Мартіна. Кінозірку? А він як із цим пов'язаний? «Гадаю, в мовах пару вас зацікавить те, що він скаже, і, можливо, це виявиться корисним». «Гастінгсе, будьте такі люб'язні!» Я взяв телефонну книжку. Актор мав квартиру у великому будинку біля парку Сент-Джеймс. «Вікторія, 49, 499, будь ласка!» За кілька хвилин я почув дещо сонний голос Брайана Мартіна. «Ало, хто це? Що йому сказати?» Прошепотів я, прикриваючи слухавку. «Скажіть йому, – промовив мій друг, – що убили лорда Еджвера, і містер Мартін зробив би мені велику послугу, якби негайно навідав мене». Я повторив усе слово в слово. На тому кінці лінії почувся вражений вигук. «Боже мій! – залопотів актор. «То вона таки зробила це! Я приїду негайно!» «Що він сказав?» – запитав Пуроро. «Я переказав йому». «Ага!» – видобув бельгієць. Здавалося, він задоволений. «То вона таки зробила це!» «Так він сказав?» «Так я і думав, саме так і думав!» Джеп із цікавістю дивився на нього. Ніяк не є Поро. Спершу ви хотіли переконати мене, що та жінка, можливо, цього не зробила, а тепер виявляється, ви знали це з самого початку. Поро лише всміхнувся. Брайан Мартін дотримав слова. Менше ніж через 10 хвилин він уже приєднався до нас. Поки ми на нього чекали, Поро говорив про побічні речі відмовляючись задовольняти цікавість джепа, бодай у дрібницях. Очевидно, новина надзвичайно засмутила актора. Його обличчя було блідим і напруженим. «Заради Бога, мсьє Пуаро!» – мовив він, протягнувши руку для вітання. «Це жахливо! Я вражений до глибини душі, та водночас я не сказав би, що здивований. Я завжди підозрював, що може статися щось таке». Пригадуєте? Вчора я про це говорив. Так, так, підтвердив детектив. Я чудово пам'ятаю те, що ви сказали вчора. Дозвольте познайомити вас з інспектором Джепом, який веде справу. Браян Мартін із докором подивився на співрозмовника. Я не знав, пробурмотав він. Ви мали б попередити мене. Чоловік холодно кивнув до інспектора. Він сів, стиснувши губи. «Я не розумію», – запротестував він. «Чому ви попросили мене прийти? Це взагалі не стосується мене?» «Я так не думаю», – обережно сказав Поро. «Якщо йдеться про вбивство, треба відкласти особисті протиріччя». «Ні, ні, ми з Джейн грали разом, я добре знаю її. Чорт, ми з нею друзі!» Однак, дізнавшись, що лорда Еджвера вбили... Ви дійшли висновку, що саме вона вбивця, сухо зауважив детектив. Актор стрепенувся. Ви хочете сказати? Його очі, здавалося, вилізли з орбіт. Ви маєте на увазі, що я помиляюся? Що вона тут ні до чого? Тут утрутився Джек. Заспокойтесь, містере Мартін, це точно вона. Молодик знову оперся на крісло. «Намить я подумав про він, що зробив просто жахливу помилку. У такій справі дружба не повинна впливати на вас», – розважно сказав Пуаро. «Саме так, але, друже, ви серйозно прагнете стати на бік жінки, яка скоїла вбивство? Вбивство – це найогидніший зі злочинів». Брайан Мартін зітхнув. «Ви не розумієте». Джейн – це незвичайна вбивця. Вона, вона не знає, що добре, а що погано. Чесно кажучи, вона не може нести за це відповідальність. Присяжні самі вирішуватимуть, – промовив Джеб. Нічого, нічого, – дружелюбно сказав Поро, Не те, щоб ви звинуватили її. Її вже звинувачено. Ви не можете відмовитися розповісти нам те, що знаєте. Юначе, у вас є обов'язок перед суспільством? – Актор зітхнув. «Мабуть, ви маєте рацію», – здався він. «Що вам потрібно від мене?» Детектив глянув на джепа. «Ви чули, як леді Еджвер, чи краще назвімо її міс Вілкінсон, погрожувала своєму чоловікові?» – запитав інспектор. «Так, кілька разів. Що саме вона сказала? Якщо він не розлучиться з нею, вона буде змушена прибрати його». І це був не жарт. Ні, гадаю, вона казала, це серйозно. Одного разу вона сказала, що візьме таксі, поїде до нього і вб'є його. Ви ж теж чули це, місьє Поаро. Актор звернувся до мого друга по підтримку. Той кивнув. Джеп продовжував запитувати. Містере Мартін, нас проінформували, що вона хотіла розлучення, щоб одружитися з іншим. «Вам відомо, з ким?» Брайан кивнув. «Хто це?» «То був герцог Мертонський». «Герцог Мертонський? Ого!» Інспектор аж присвиснув. «Цілиться в непросту птаху!» «Кажуть, він один із найбагатших людей Англії». Актор кивнув аж надто понуро. «Я ніяк не міг зрозуміти поведінки Пуару». Відкинувшись на спинку, той сидів, схрестивши пальці і ритмічно киваючи головою на знак схвалення, наче людина, яка поставила улюблену платівку в грамофон, і насолоджується мелодією. Хіба чоловік відмовився розлучатися? Так, категорично. Ви впевнені? Так. А тепер, мій добрий джепе, промовив детектив-бельгієць, знову раптово приєднуючись до розмови. «Ви зрозумієте, чому я вступив у гру?» «Леді Еджер попросила мене зустрітися з її чоловіком, щоб змусити його погодитися на розлучення. Ми мали зустрітися з ним сьогодні вранці». Браян Мартін похитав головою. «Нічого з цього не вийшло б», – упевнено заявив він. «Еджер ніколи не погодився б». «Гадаєте, ні?» – запитав Пуаро, привітно оглянувши на нього. «Я переконаний». «Джейн також у душі це розуміла. Вона не була по-справжньому впевнена, що ви досягнете успіху. Втратила надію. Цей чоловік був просто маніакальним противником ідеї розлучення», – мій друг посміхнувся. Його очі раптом стали насичено зеленими. «Помиляєтеся, юначе», – лагідно сказав він. «Я бачився з лордом Еджвером учора». «І той?» Погодився на розлучення. Без сумніву, новина просто приголомшила молодого актора. Він дивився на Пуаро, і його очі мало не вилізли на лоба. «Ви? Ви бачили його вчора?» – затинався він. «Очверть на першу пополудні», – пояснив погороз з притаманною йому методичністю. «І він погодився на розлучення?» – погодився. «Треба було одразу ж повідомити, це Джейн!» – закричав докірливо молодик. «Я так і зробив, мсія Мартіне!» «Ви помідомили її? вигукнули хором Мартін і Джеб. Детектив усміхнувся. «Мотив, здається, хиткий, геш!» – прибурматів він. «А тепер, мсія Мартіне, дозвольте звернути вашу увагу на оце!» Пуаро показав йому газетну замітку. Брайан прочитав її без особливого інтересу. «Думаєте, це алібі?» – спитав він. «Гадаю, Еджвера застрелено вчора ввечері. «Його закололи, а не застрелили», – повідомив мій друг. Актор повільно відклав газету. «Боюся, це нічого не змінює», – жалем мовив він. «Джейн не ходила на ту вечерю». «Звідки ви знаєте?» — Не пам'ятаю, хтось сказав мені. — Шкода, — задумливо сказав Пуаро. Джеб із цікавістю дивився на нього. — Я не можу вас зрозуміти, мсьє. Скидається на те, що ви не хочете, або молодоледі звинуватили. — Ні, ні, мій добре, Джебе, я не такий упереджений, як ви вважаєте. Але відверто те, як ви подаєте справу, суперечить здоровому глузду. Тобто, в суперечість здоровому глусту, мене тут нічого не бентежить. Я помітив, що слова готові були зірватися з уст Поро, та він стримався. Маємо молоду жінку, яка прагне, як ви кажете, позбутися свого чоловіка. Цей пункт я не заперечую. Вона й мені про це щиро казала. Які кроки вона робить для цього? Вона кілька разів голосно і чітко повторює перед свідками, що роздумує про можливість убити його. Тоді одного вечора вона виходить на вулицю, під'їжджає до його будинку, називає своє ім'я, убиває його і їде собі. «Як це назвати, мій любий друже? Тут присутній якийсь здоровий глузд? Звичайно, це трохи по-дурному». «По-дурному? Та це просто ідіотизм!» «Добре», – сказав Джеп, підводячись. «Коли злочинці втрачають голову, поліція від цього лише в плюсі. Мені треба повернутися в Савой. Джеп, а чому ж я супроводжувати вас?» Той не заперечував, і ми вирушили. Брайан Мартін неохоче розлучився з нами. Здавалося, він у стані значного нервового збудження – він настирно прохав повідомити його про будь-який подальший розвиток подій. «Нервовий тип», – прокоментував Джеб. Пуаро погодився. «У Савої ми виявили джентльмена, у якого на чолі було написано, що він адвокат. Він щойно приїхав, і ми разом вирушили до номера Джейн. Інспектор говорив з одним зі своїх людей. «І що?» – запитав він лаконічно. Вона хотіла подзвонити і кому телефонувала? спитав Джеб. У магазин Джейс замовити траурний одяг. Інспектор вилався під ніс. Ми зайшли в номер. Удова леді Еджвер приміряла капелюшки перед дзеркалом. Вона була у тонкому чорно-білому вбранні. Жінка привітала усіх нас сліпучою усмішкою. «О, сія пуаро. Як мило, що ви зайшли, містере Моксон, вона звернулася до адвоката. Я рада, що ви теж тут. Сідайте поруч і скажіть, на які запитання я можу відповісти. Отой чоловік, здається, вважає, що я вранці вийшла і вбила Джорджа. Учора ввечері, мадам, виправив її Джек, ви сказали зранку о десятій годині. Я сказав о 10 вечора. Що ж, я ніколи не дослуховую. Десяту ранку пробили лише зараз, сердито додав інспектор. Джейн витріщила очі. Боже мій, пробурмотіла вона, я вже багато років не вставала так рано. То ви, мабуть, приходили ще в досвіта? Хвилинку, інспекторе, пролунав солідний голос містера Моксена. Я намагаюся зрозуміти, коли стався цей е, сумний, обурливий випадок. Приблизно о 10 годині вчора ввечері, сер. Що, тоді все гаразд, різко заявила Джин. Я була на вечірці. Ой, вона прикрила рот рукою. Можливо, я не мала цього говорити. Її очі несміливо шукали схвалення у погляді адвоката. Якщо о 10 годині, леді Еджвер, ви е, е, були на вечірці, я не бачу причин не проінформувати інспектора про цей факт. Жодних зауваг щодо цього. Саме так погодився Джеп. Я просто попросив вас розповісти про свої пересування минулого вечора. Це було не так. Ви сказали щось про десяту годину. Я не зрозуміла вечора чи ранку. Та й у будь-якому разі ви страшенно шокували мене. Містер Моксон... Я навіть знепритомніла. Розкажете про вечірку, леді Еджвер? Вона була у сера Монтег'ю Корнера в Чизіку, у котрій ви пішли туди. Нас запрошували на опів на дев'яту. То ви вийшли з готелю приблизно о восьмій. Я заїхала на Пікаділі у готель Пелас, щоб попрощатися з подругою з Америки, яка поверталася в Штати. Місіс Ван Дюсен, я приїхала в Чизік за чверть дев'ята. Коли ви пішли? О пів на дванадцяту. Ви повернулися просто сюди? Так. На таксі? Ні. Власною машиною я орендувала її в Даймлер. І ви не виходили під час вечері? Ну, я. То ви покидали її? То була наче терьєрна кидається на пацюка. Я не знаю, про що ви. Мене покликали до телефону, коли ми вечеряли. Хто вам телефонував? Гадаю, то був якийсь поганий жарт. Хтось запитав, це Леді Еджвер? Я відповіла, так, це я. Тоді хтось розсміявся і кинув слухавку. Вам довелося виходити з будинку, щоб поговорити по телефону? Джейн мала здивований вигляд. Звичайно, ні. Як довго у вас не було за столом? Близько півтори хвилини. Джеб просто занепав духом. Я був цілком переконаний, що він не вірить жоднісінькому її слову. Та, почувши розповідь жінки, він нічого не міг вдіяти, поки не підтвердить чи не спростує цю історію. Він холодно подякував і пішов. Ми теж зібралися йти, але акторка покликала Пуаро. Мсьє Пуаро, ви могли б Дещо що зробити для мене? — Звичайно, мадам. — Будь ласка, відправте телеграму герцогові в Париж. Він зупинився в крільйоні. Йому слід про це знати. Я не хочу надсилати телеграму сама. Гадаю, тиждень-другий мені доведеться бути невтішною вдовою. — У телеграмі немає потреби, мадам, — як сказав мій друг. — Це буде у всіх газетах. Ну і голова у вас, а вже ж так і буде, краще не телеграфувати. Я відчуваю, що зможу дотримуватися своєї ролі, оскільки все так добре склалося. Я збираюся поводитися так, як і мала б удова, з гідністю, знаєте. Я тут подумала надіслати вінок із орхідей, вони ж найдорожчі, мабуть доведеться піти на похорон, як думаєте? — Спершу вам доведеться піти на дізнання, мадам. — О, гадаю, ваша правда, вона на мить замислилася. Мені взагалі не подобається інспектор Скотленд-Ярду. Він налякав мене до смерті, мсьє Пуаро. Справді, здається, мені пощастило, що я таки передумала і зрештою пішла на вечерю. Пуаро саме йшов до дверей. Зненацька на цих словах він обернувся. — що ви сказали, мадам? Ви передумали? Так, я думала не їхати. Учора вдень у мене страшенно боліла голова. Детектив ковтнув кілька разів. Здавалося, він втратив дар мови. Ви казали про це комусь? Нарешті запитав він. Так, звичайно. Нас там ціла юрма пила чай. Мене запросили на коктейльну вечірку, але я відмовилася. Сказала, що голова розколюється, і я негайно їду додому, і на вечерю теж не поїду. Чому ж ви передумали, мадам? Еліс накинулася на мене, сказала, що я не можу відмовитися. Старий е, сер Монтег'ю – впливова особа, знаєте, але й дивакуватий, легко ображається. Мені взагалі-то було байдуже. От одружуся з Мертоном і покінчу з цим усім». Але Еліс завжди обережніша, Сказали, ніколи не знаєш. Зрештою, я вирішила, що вона має рацію. У будь-якому разі я пішла. Тепер виборжниця Еліс, мадам, серйозно промовив погоро. Напевно, то інспектор, мабуть, здався? Вона розсміялася. Мій друг ні», – ні, він тихо сказав. І все-таки тут багато всього для роздумів. Так, дуже багато. Еліс, покликала Джейн. Покоївка вийшла з іншої кімнати. Мсія Поаро, каже, мені пощастило, що ти змусила мене піти на ту вечерю вчора. Еліс майже не глянула на поару. У неї був понурий і несхвальний вигляд. Кепсько, не дотримуватися своїх обіцянок, міледі, а ви так любите це робити. Люди не завжди пробачатимуть вам, і їхнє ставлення псується. Джейн Вілкінсон узяла капелюшок, який приміряла, коли ми увійшли, і знову наділа на голову. — Ненавиджу чорне, — сказала вона вбитим голосом. — Ніколи не одягаю його, але тепер, як зразковий дові, мені доведеться. Усі ці капелюшки просто жахливі. — Зателефонуй іншому капелюшникові, Еліс. Я повинна мати хоча б якийсь вигляд. Ми з Пору тихо вислизнули з кімнати. Ми не востаннє бачили Джека. Той з'явився знову десь за годину. Кинув на стіл капелюха і сказав, що повністю зганьблений. «Ви навели довідки?» – співчутливо запитав Пору. Інспектор похмуро кивнув. «І якщо чотирнадцять людей не брешуть, то вона цього не робила», – проборчав він. Тоді продовжив. Не приховуватиму від вас, месье Пуаро, що очікував виявити сфабриковану справу. На позір не здається, що ще хтось міг убити лорда Еджвера, Вона єдина, у кого була хоч тінь мотиву. Я б так не сказав. Але продовжуйте. Отже, як я і кажу, я очікував виявити сфабриковану справу. Ви знаєте тих театралів? Вони всі трималися б разом, щоб прикрити товариша. Але річ найімовірніше в іншому. Люди, які були вчора на поважні персони. Ніхто з них не був її близьким другом. І деяких з них навіть не знали одне одного. Їхні свідчення незалежні та надійні. Тоді я сподівався виявити, що вона вислужнула десь так на півгодини. Вона могла це легко зробити, напудрити носа чи ще якась схожа відмовка. Але ні, хоч та жінка справді виходила за столу, як нам сказала, щоб відповісти на телефони дзвінок, але з нею був дворецький. І, до речі, усе було так, як вона розповіла. Він чув її слова, так, цілком вірно, це леді Еджвер. І тоді з іншого боку кинули слухавку. «Дивно це, знаєте? Хоча й немає жодного стосунку до цього випадку. Мабуть, ні, але це цікаво. Дзвонив чоловік чи жінка?» «Здається, вона сказала, що жінка». «Дивно», – промовив Поро задумливо. «Не зважайте, – нетерпляче сказав Джеб. Повернімося до важливої частини. Цілий вечір пройшов так, як вона розповіла. Вона дісталася туди за чверть дев'ята, Вийшла о пів на дванадцяту і повернулася сюди за чверть дванадцяту. Я бачив водія, який її віз. Він один із постійних працівників у Даймлер. І біля готелю савой бачили, як вона заходила і підтвердили час. Це, здається, дуже переконливим. Тоді як бути з тими двома на Ріджент-Гейт? Це ж не тільки дворецький. Секретарка лорда Еджвера також її бачила. Вони обоє клянуться усім святим, що саме леді Еджвер приходила туди о десятій. Як довго там дворецький? Півроку, симпатичний хлопець, до речі. Так, справді, мій друже, якщо він там був лише півроку, він не міг упізнати леді Еджвер, оскільки не бачив її раніше. Ну, він знав її з фотографії в газеті, і в будь-якому разі секретарка знала її. Вона працювала у лорда Еджвера п'ять чи шість років, і вона єдина цілком переконана. – Ах, – видобув Пуарот, – я хотів би зустрітися з секретаркою. – Тож чому б не піти зі мною зараз? – Дякую, мій друже, я із задоволенням це зроблю. Сподіваюся, запрошення стосується і Гастінгса. Джеб усміхнувся. Як ви гадаєте, куди хазяїн, туди й пес, додав він, як на мене, не зовсім вічливо. Нагадує мені справу Елізабет Кеннінг, сказав інспектор. Пригадуєте, як кілька десятків свідків з кожного боку стверджували, що вони бачили циганку Мері Сквайерс у двох різних частинах Англії. Там також були хороші поважні свідки, а її обличчя таке потворне, що другого такого не знайдеш. Ту таємницю так ніколи не розкрили. Тут майже так само. Ось є окрема група людей, готових заприсягтися, що жінка була в двох різних місцях одночасно. Хто з них говорить правду? Не повинно бути труднощів з цим, щоб це з'ясувати. Ви так кажете, але ця жінка, міс Керл, справді знала Леді Еджвер. Я маю на увазі, що вона... Жила з нею у будинку день за днем. Мало ймовірно, щоб вона помилилася. Незабаром побачимо. То успадковує титул?» – поцікавився я. «Небіж, капітан Рональд Марш. Як я розумію, трохи марнотратник. Що каже лікар про час смерті?» – запитав Пуаро. «Ми повинні зачекати на результати розтину. Щоб бути точними, самі знаєте. Побачимо, куди дійшла вечеря». Спосіб джепа подавати речі, пробачте за увагу, був далеко не вишуканим, але десята чудово підходить. Востаннє його бачили живим о кілька хвилин по дев'ятій, коли він став